vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till veckans avsnitt av Spoilervarning där vi har en intressant diskussion som väntar gällande Gotham som ju nu har avslutats efter den femte och sista säsongen. Och Vi ska väl vänta oss att det här är en serie som också har väckt mycket känslor hos tittarna. Och kanske icke minst hos uh, kära råboende här, eller? Alltså, jag är inte ens arig. <laughs> att det jag, jag bestämmer mig att uh, jag, ska inte, jag ska inte dö vid 35 år så jag ska inte ge mig själv en hjärtinfarkt. Så att, åh, åh vilken bra show! <laughs> slutet på en ära att liksom, vilket otroligt bra berättande och karaktärsark och allting. Allting. Jag är så, så, så glad att min, min glädje känner inga gränser. Okej. Tack mina damer och herrar. Det här var veckas avsnitt av Spoilervarning. Så antyder du att liksom det enda som bygger det här programmet så är min vrede? Okej. Nej, nej. Det, jag, jag, jag måste ju hålla med om att, så att din hälsa är viktig för det här programmet. Ja. Det, det, det är helt klart att vi kan inte tillåta att den här podcasten används som bevismaterial i, i rättegången som startas efter alla de här morderna. Ja, det är ju lite annat än vad vår e-mail föreslår. Men om du vill... Sälja dig till de harma som konstant skickar mig lyckönskningar och hoppas att jag ska vara harigare. Så, så är det ju som vanligt. triggervarning.gmail.com varning att gmail.com blir alltid mm. lika till Freds. Absolut. Och vill ni skicka dessa lyckönskningar i lite kortare format så kan ni ju absolut göra det på Twitter. triggervarning trigga varning ett är vi där. Mm. Så fanns det nog på något ställe till Facebook kanske vet jag mm. där någonstans ja. ja, möjligen Ja, vi hämtar någonting där och... Ja. <laughs> kanske priggevarning ja, ja, ja, jag tror att det var det senaste Det, det är liksom priggevarning eller gobblkoks. liksom ett, ett av dem Möjligen ja. mycket, mycket mycket lågt hängande frukt Det tycker jag skulle vara ett <laughs> väldigt bra namn på vad vi nu gör. Mm. För väldigt lite pengar. Men ja. Gotham. Gotham har du kinka. Uh, ja. <laughs> Tänk jag skulle vara glad. Jag bara vara positiv idag. Hela avsnittet. Ingen, ingen angst. Ingen vrede. Ja. Bara liksom sådär. Att, mm. men, men, men tänker vi nu då. Att vi ska uh, diskutera. Säsong fem avslutningen eller, eller ska det här faktiskt vara en diskussion gällande serien som helhet uh, no, jag antar främst med sista säsongen i åtanke ja. men man kan väl ja. göra någon kortare överblick I guess ja, mm. ja precis uh, och vi antar att uh, potentiella en och en halv lyssnare uh, då känner till den här serien från tidigare Ja, men det är ju buttmun innan det fanns en buttmun. Ja, ja. ja det var inte den första premissen så här att, att, att det skulle vara en serie som skulle följa med de, de tidiga åren av James Gordons karriär som vid, vid Gothams polis. Ja, och där kastade de ju skräpkorgen ganska fort Norman. Då, ja, e egentligen efter, efter första säsongen. Eller mm, då, under ja. första säsongen redan. Men, men ja, det, det, det gjorde det ju nog snabbare än, än, man, än man skulle vilja. Alltså det här var ju nu femte säsongen. Jag försöker lite erinnra mig exakt när den här serien gick från... För jag menar, premissen är ju ganska bra tycker jag att Mm. Okay, det är Gotham. Den serien om Gotham och den en, en serie om Gotham utan fucking Buttmund. För ja. jag hatar Buttmund för det är alltid samma historia. Liksom en väldigt mm. arg person som springer runt själv. och som löser brott. Och man som att, men Bruce, din riktiga superkraft är du har ju alla pengar som finns. Du skulle som kunna köpa med poliser eller vad du shit och bli av med brottsligheten. Ja. Men jag ska slå dem med mina knytnävar så de lär sig. Okej, okay. men ska du slå ihjäl de här massmördarna och knarklangarna och, och, och hallikarna? Och så? Nej, nej, nej, nej, alltså jag bara genom stryk som liksom. riktigt ordentligt. Så. Ja, mm. uh, okej. Okay. Uh, mm, ja. uh, och sen då så slänger du in någon sån här riktigt, riktigt konstig, weird grej, uh, som typ den här hela Batman och Jocken, dynamiken. Mm. som alltså jag vet inte kanske man måste tillräckligt mycket Batman eller läsa tillräckligt mycket Batman tills det som händer någonting ens hjärna för att jag minns jag såg en bild en gång där det var som Batman och sen var Jakan, men de var jag till inte riktigt kurvig kvinna. de stod där och höll varandra liksom så här älskvärt och så ja yeah. ungefär så där för yeah som, you mm. nerds really like this whatever the hell thing. Och det är, som, det är inte som en, en gay thing. Det är som inte det är som inte en... Jag vet inte ens vad det är. Det är som, som där någon gång när du står och kollar porr. Så klickar du på någon ja. video. Och så är det som att... Ja, alltså. Jag vet inte riktigt vad jag säger, Jag tror det här är sex. Men jag kan ju vara helt säker. Det händer ju... Någonting, men jag vet inte. Mm. Och det blir sådär att du, du, du liksom släpper greppet om snoppen och tar nästan fram ditt anteckningsblock för det som gått från, från förströelse till akademiskt arbete. Som att, ja. Ja, du känner dig som en por arkeologist arkeolog. Mm. Ja, och, och ja, ja. lite Jag tror de skulle få mycket att göra med den här Batman och Hjökan-förhållanden. Ja, no, men, no, men då, är det ju, då är det ju bara rätt att du hoppar in likt Indiana Jones med din ledarpiska. Ja, jo, det saknas ju nog en piska i, i hela analogin. Ja. Men har du nog om det, men så sagt, premissen är ju ändå bra att liksom man slipper ju nog ja. fucking liksom Batman. Så att man får säga Gotham ja. och snagga som liksom lite så här Rise of the Villains. så liksom den här ja. tolkningen av. Uh, Pinguinerna och Robin Lord Taylor utsökt, jättebra mm. mm. mm. direkt, och så man så här minigrejer, så här, att det finns ju till exempel Corey Michael Smith är jättebra cast som The Riddler, man får säga hans mm. hela grejer så där och sen då mm. jag okej, okay, liksom James Gordon springer runt då, och liksom lite för anal och lite liksom för så här hot-headed för att vara fullt mm. effektiv. Och som så här, första säsongen så man som att Jo jo, att det här är jätteintressant Vilken genial idé mm. Men jag misstänker att det är kanske ja. Ännu andra säsongen som är man nog som sådär In the ballpark kanske Men sen trädde säsongen och framåt Så bara som Känns det som att hela serien rycker på axeln Som äh, vi har 100% fanservice nu Varenda fucking avsnitt yeah. Och sen mm. har du karaktärer Som i princip bara snurra på stället Hela resten av serien, som till exempel ja. Harvey Bullock. Det enda han gör är att liksom vara emotionell och skrika antingen vara Gordon eller Vä, vi måste rädda Gordon. come on allihopa! Mm. Och, och, ja. det, är nog, det, det är helt sant. Och, ja. Ja, jag måste säga för mig så börjar den här serien och, och nu så kan vi se tappa sitt fotfäste redan under eh, säsong två. Mm. Jag hade tyvärr ingenting, tyvärr, för. Eh, vad heter han nu? Alltså, karaktären Theo Gallivan. Um, no, alltså, för det är just det där för att. Alltså, som karaktär. Så är han inte dålig. Det var bara det att de visste inte vad de skulle göra med honom. Mm. Och, att, och, och, och, det, och det blev det där att fokus skulle alltid vara på Bruce Wayne. Och det är det som är så dumt. Att liksom, ja. Jag förstår att Bruce Wayne var där i början. hans föräldrar blev mördade. Jo, jo och jo. det var ju ett del av mysteriet i första säsongen. Jo, men sen skulle vi inte behöva säga Bruce Wayne alls. Alls. I resten av serien. Fuck Bruce Wayne. Man kan liksom nämna mm. Wayne Enterprises, eller kanske oj, titta, där är liksom Al Alfred Pennyworth köpa ja. liksom bröstskydd och, och, och whatever han vill ha. Och att Mm. Men annars varför är han där? Därför att det börjar att liksom, började lite så där i första säsongen att okej okay, Bruce är faktiskt med här och, och liksom undersöker hans föräldrar. Ja, okej okay, någon kanske mm. behöver lite så här closure eller någonting. Men det ja, blev ju då, gradvis det här det för, för att på något sätt. Jo, men, men sen så so, redan i säsong två så blev det som att allting är som Bruce Wayne. Alla ska gå till Bruce precis. Wayne. Är det någon som ska kidnappas? Bruce Wayne. Är det någon som är den utvalda? Bruce Wayne. Är det någon som ska dö? Bruce Wayne. Är det någon som ska dö? Bruce Wayne. Var ska man farterisera? Bruce Ma Wayne-manor? Vad är det för, liksom, ja. för att man ska ta i fokus på no en Wayne-enterprise? Wayne, Wayne, Wayne, ja. Wayne, Wayne. Och man är som, ja, oj nej, liksom... Nu dyker det upp en maskerad hjälte som boxar folk i ansiktet och så här. Vem kan det vara? Nå, inte vet jag. Ja. Kanske den här snorungen som växte upp och liksom hade som på en sån där förstnamnbasis med alla fucking superskurkare Gotham. Mm. Jag menar, det känns ju som att det första som får sägas som att Bruce så fort han kommer där. Då, I am the Dark Knight. Som att... Ja. Ja, men det är som super, jätte, mega fel i huvudet löjligt. Ja. Ja, alltså där, där måste man ju säga att om, om vi nu nämner någonting om det sista avsnittet alltså finalen av ja. den här serien som helhet, så tycker jag att det, alltså det var ett sånt felsteg att att visa. Jag tänkte exakt samma sak. Jag, att liksom, jag tyckte det var riktigt bra när vi som fick se det från ska vi säga offrens perspektiv eller alla andra ja. sådär, men de kunde mm. inte hålla sig, och det är liksom hela, äh. tycker jag, det är som hela tumregeln för den här serien. de kan inte hålla sig de ska ha en serie om Gotham utan Batman, men de ska ändå ha en Batman, och liksom ja. för den liksom minsta provokation så försöker de klämma in någon analogi eller liksom någonting där, Att de försöker ja. så hårt att sätta in Batman ja. där det inte ska vara Batman och liksom sluta Mm. Ja, nu precis. har de ju det Så att, yeah, okay. det ja okej, nu är det ju slut Jo ja. jo, ja, men det, man ska väl inte Gråta över Pilled milk, I guess Nä nah. uh. Men, men, men, men jag vill men, gråta jag lite över Spilled Batman, för jag tycker som att varför, varför, ja. varför måste de spilla ut Batman ur alla manusidor? Och mm. som sagt, spoiler-varning, liksom, sista, så är ju Batman som står där. Jag skiter blankt i vilken throwback det är till vilken film eller vilken serie, utan who the fuck cares? Ja. Ring Quentin Tarantino. Men att ja. jag bara säger, what's the point? Är det här ja, vi alla för ska vara var, var Försök serie. få den i munnen Vad? Oh. Är det här the payoff eller vad då? Ja, ja men Holy shit, jag är not sure att bli Bruce Wayne Batman Vem mm. vet inte det? Ja, jo, jo, alltså precis och, och det, var, alltså, det var det som jag Om jag ännu nämner så här Gällande den här första säsongen Så var det att jag gillade Det här det hade ju lite av en sån här uh, freak of the week-tanke ja. där. Ja. Men det hade ändå den här, här underliggande om att tala om en sån här metaplot. Ja. Som kanske försökte fokusera på den här uh, så att säga Bruce Waynes föräldrars död. Sure, ja. Men, men det var sublimat över ja. allting. Jag tyckte att de här fallen som man märkte att det här kommer att bli Scarecrow. Man vet att Oswald Cobblepot kommer att bli Penguin. Men det är intressant att följa med honom när han är en i mängden. För att man vet att man vet vad han kommer att bli. Men det är intressant att se hur han kommer dit. Mm. Och, och samma som du sa med den här Edward Nygma eller Riddler. att Det var, det var helt intressant att se honom som, som en, en förhållandevis normal individ mm. som stegvis går över till att utveckla den här personligheten. Men det är ju det här som vi kallar karaktärsutveckling. Jo, precis. Och det, det, det var det där som jag, som jag gillade i den här första säsongen och en del av av andra säsongen, men sen så sagt så får det får det iväg minns han ja, det är ju bara, så det här är grejen att när man börjar titta den här serien och vem lyste i första säsongen, no men Robin Lord Taylor, därför att man ja. ville som liksom mer om Pinguin än någon annan, bara därför ja. att det var ganska så här spot on och att alla andra hade ändå ark där, som man tänkte att okej okay, vi får lite mer nyanser man ser det här formar dem lite mer. Vi ser varifrån de kommer. Och kanske jag får en antydning om vad de många är på väg. Ja. Uh, men sen i liksom säsong två så gör de bara en sån där var och att Okej, men det the är Theo Gallivan, och så ska jag ligga upp och sen kommer Ras al och man att, it's too much. Ja. Och, att, och att i något så blir de i och med tredje säsongen så börjar det bara bli nästan fanservice. Att Mm. Jag tror att tredje säsongen fortfarande Har någon tillstämmelse till handling Men så fjärde säsongen framåt Alltså det är ju bara de här satans karaktärerna Som står och roterar på en pinne Och liksom gör det de gör I varenda fucking scen I varenda fucking avsnitt Att yeah. man Man tänker ju som att alltså Är det Vi som inte förstår Eller är det alla andra som är fucking efterblivna För att det här är ju nog it's taking the piss för att säga det på det sättet ja. mm. att, att liksom jag vet att min personliga åsikt är att liksom riktigt Die diehard batman fans så är nog på den absolut lägsta eller grundaste delen av järnpolen men för att de har någon, de har någon sån här mental störning att det går inte att prata med dem att de har för länge yeah. sedan förlorat kontakt med verkligheten och vad som är liksom, ska vi säga, en handling och vad som bara är fanservice. Är som Batman, Batman, Precis. Batman baka kaka. oj vad bra serie, ah, in i munnen, ah, med Batman. Ja. Att det är riktigt det här som den här serien Oblivion. och det blir som så löjligt för att det finns som, jag tror, jag tror jag sa det här när vi gjorde den här säsong fyra recensionen. För tusen år sedan. Jag kan mycket. Ja. Mm. Men det blir liksom så tröttsamt att det blir lite en sån där Game of Thrones-kräk. Hur många poliser finns det i gatan? Och när dör de? När blir de skadade? För det känns som att det finns en oändlig ström av poliser som alla på något ja. vis lite veteraner och lämnar på en first name basis med alla. Ibland blir de slaktade av någon men sen är de tillbaka i full styrka igen. Och det ja. finns ingenting som händer. Alltså, det finns ingen som är så inkompetent eller så här som polisen. polis. Ska de vaktna någon? Det är inte som att de blir nedslagna. De finns som att de blir som utmanövrar. De blir alltid skjutna, eller knivhuggna, eller, eller summering. Ja. De dör. Alla poliser mm. dör. Om du säger en polis har en liten skidet. Ja. Det är ju riktigt sådana red shirt grejer över det här. Liksom. Om, om det inte. Liksom Harvey Bullock eller James Gordon eller den här Montoya-karaktären som är det, okay, dead, dead, dead, dead. Ja. Men det spelar som ingen mm. roll för det kommer nästa gång kommer en ny statist med en enda, liksom, en enda pratroll eller någonting. Ja. Och, och, det är som, och det finns ingenting som händer i Gotham. Liksom en liten flicka tappar sin tandborste eller här liksom proppen gått i källan så är det någon direkt och liksom Gordon, Gordon James Gordon, ah, du måste komma fort hjälp James Gordon liksom har fastnat i hissen och vi får inte ut honom, hjälp Gordon, hjälp och har vi bolaget klar, liksom. Åh, var är det gården? Vi måste få tag i gården. Alltså fuck, ni vet inte vad gården offrar för er. Vi måste hitta gården så vi får ut pengen ur hissen. Åh, skynda på. Åh, gården. jag tack goda gud. Det här går. Åh, mm. äh, här, nu är det. Oj, så här är det första hissen. Kom in nu då. Äh, så vad du nu heter. Kom. Ö, ö, ö. Och så blir nio poliser skjutna. Utan någon egentlig anledning av. Ja. ja, Victor rytt den här veckan ja, vad kul han är ju rolig vad fan ser ut han där säkert kult a säg nog mer men och så här så det här är en plott det här är en plott i den här serien ja klassiker kommer de ja. och att skjuta polisen eh äh, varför det nej det är inte när det i vi tänkte bara att det skulle vara häftigt om i don't know att polisen bör skjutna och så måste Gordon mm. göra någonting ja men det är varenda avsnitt ja och, och, och det, det var, alltså jag märker att ju längre serien pågick så desto mer kändes det att vi de måste försöka få allting att hänga ihop att, att det kunde inte längre finnas de här enskilda vad skulle jag säga så här av, enskilda berättelser som hänga med ett avsnitt. Eller kanske ett och ett halvt. Mm. Och så är det, och så, är det liksom, så är det klart med det. Att ta, ta till exempel i var det säsong fyra. Där vi hade då, den så kallade Pig. Alltså Nej. den här seriemördaren som gav sig på poliser. The Pig, ja. Ja. Mm. Som jag tyckte att okej, okay, att här fanns en intressant byggningar alltså och, och en viss sån här, liksom, eskalering i det. Mm. Och, och jag tänkte att okej okay, no, kör på det här, men att vi sen måste koppla ihop det här att jo, jo, no, men det var hela tiden uh, Sofia Falcone mm. så som oseremoniellt avrättade honom sen ja och, och, ja och jag tycker att hans uh, no, no, hela hans uh, så att, uh, plan sen sist och slutligen så var, var så barnslig uh, eller, eller hur det porträtterades i serien men, ja. men det, är nu, det är nu kanske så här som jag tänker att man in, Det är inte lönsamt att börja diskutera Här Men, men det var bara det var bara det här, som, på det här kravet Att allting måste höra ihop Med den här Den, här, liksom den stora berättelsen Den stora intrigen Och, och det, ingenting fick Inte höra dit Även om det fanns miljontals Kändes det som lösa trådar Som man aldrig Kom någon vart med? Ja. Ja men. Mm. Så, äh, äh. Men det är ja. just det. Jag försöker som fundera ut. Om man ska som summera nu då. Liksom handlingen. Och att ja. det är onödigt att gå igenom alla saker. Men till exempel när jag försöker fundera. Okej okay, men hur ska jag summera handlingen i säsong 5? Någ. Äh, nå, som är avskilda från. resten av landet. Ja, jag tror okay. att man vill väl tänka sig en sån här no man's land. Ja, men det är ju en throwback till den här, här serietidningen, Arke, med det här. Jo, jo exakt. Jo, men att det är just det där att, <coughs> för att det finns ju vissa saker som är som stilistiska i sig själv, uh, som på något vis blir en osagd handling. Till exempel, att vad är det för år? I den här showen. Ja, och det har ju alltid varit en, en fråga i, jo, i, jo. i den här serien. Jo, jo. För att det är liksom. De har, de har ju många saker, men de har ju mobiltelefoner. Jo, det har de, ja. Utom när de inte har. Eller äh, utan av, när de har. Jo. Ja. ja. Att det finns det, som. Det här är en sån här serie där man som. Jag så här classic Batman. Det vill säga att. För att Gotham är egentligen en. Referens till New York. Att liksom Gotham är New York. För de som yeah. visste. Men att Gotham är också Gotham. Så att. Um, och de. De på något vis sätter ju in den här. 1920-ärans. Detektiv men. Bara passlig liten bit. När det krävs. Och det är yeah. ju den berättarstilen. Som på något vis håll, hålls intakt. Genom det stilistiska. Så att. Man får bara anta att det finns säkert en jättebra anledning att ingen tar fram sin mobiltelefon just nu. Okej, okay, och den är mm. för att ja. om man skulle ha haft att, att ingen har mobiltelefonen någonsin till exempel så då skulle man mm. säga att okej okay, men kanske de har en annan teknologi men bara inte det här. För att jag menar, titta på bilarna de kör till exempel Ja det är ju riktigt så såhär throwback i hela den här polper och mm men att men sen plötsligt kommer det supermoderna fordon och man som vet inte riktigt vad den vill och, och så, men i princip säsong fem ja, men de sitter där nu då och snyter sig i varandras rockar och liksom att oj nej vi är avskilda av resten av landet, nej oj om vi bara kunde återförenas så vi inte behöver sitta här med alla brottslingar men ni gjorde det innan och vad är det som hindrar där? Och liksom, varför måste ni gå igenom en liten transistorradio i ett rum för att kontakta någon på andra sidan? Som att, hjälp! Ja. Hjälp! Vi har ingen mat i kylen alltså som hjälp. Och som ibland har de problem med att fixa mat. Sen så har de inte problem med att fixa mat. Det är bara som sådana här för stunden problem som man glömmer bort. Mm. Inte bara nästa avsnitt utan i nästa scen. Det är att hej, skulle ni vakta den här? Och hej, var det, no, det här gänget på väg? Och, och hej, hade ni problem och, och som får medicin och mat och, till de här? Oh, Okej. Okay. Och, och sen så har du ju som det här att du vet aldrig hur många. Hur många flyktingar är det där? Hur många gäng? Hur många poliser? Och, och Precis. Det är som bara liksom, men nu är det så här många här. Okej, okay. så som slut vad nu, som förlåt. Mm. Bara försöka hänga med här. Att, vad det här problemet då. Uh, no, för att om det är för mycket brottslighet i Gotham så, då, så bestämmer sig så mainland USA, paus för skratt att ja att självklart låter vi er bli en liten suverän kaosstad där i mitten av USA. Där ni får göra vad ni vill. Vi ska vara typ isolerar och skjuta när liksom båtar som kommer för nära. Ja. Yeah. Uh, varför det? Uh, mm. För att för att det är Gotham. Alltså, vad är det du inte förstår? Alltså, det finns som inte ens ett försök att förklara men varför gör ni det här då? Precis. Det är som att här är Gordon och The Riddler på ett gungbräde med motorsågar. Enjoy! Uh, thank you. Men jag behöver mer kontext om jag ska som För de sa ju just på en fin middag. Ja, men inte så The Riddler och James Gordon på en gungbräda med motorsågar. Mm. Okej, okay. oh, Gordon var något oh, trundjein. Så, jag men mm. det är bara det är riktigt så här att liksom, rakt in i din korthetsman som. Ja. De gör sågarna. Okay. Alltså, mm. Ja, kul. Mm. Ja, jag tycker att alltså, det bör ju sägas att den, den här femte och sista säsongen så uh, det var ju mm. kortare, alltså det var ju hälften ja, det tycks ju vara standarden med alla serier som blir skit nu för tiden att hej, att avsluta den fortare med mindre avsnitt och göra de här skit så... Ja, men, men, men, men det, det, istället, för att, istället för att man då skulle göra det här, det här fina som kallas för uh, uh, Kill Your Darlings mm -hmm. och, och, och skära ner på materialet och tänka att okej, okay, att vad är nu det som behövs så att vi kan faktiskt då sluta uh, på, på att säga, on a high note för att använda ja. engelska? Mm -hmm. men, men istället så känns det att den här femte säsongen i de här tolva avsnittarna, var det så? Mm. Yeah. Att, att, att de, försökte, de försökte klämma in allt. Och, och, och det, det ledde ju till att just alltså, den här takten i serien blev, blev väldigt spretig för mig åtminstone. Uh, den, det kändes att det är många sådana här vad ska säga, punkter i historien som man tänker att ah, no, men det här borde ju vara en. Nu så att säga en, en situation med en viss vad ska jag säga så här nu Det här det här är en, det här är nu liksom det här är en vändpunkt. Mm -hmm. För den här för för Gothams fortsatta existens. Och, och så och så de liksom totalt liksom spräcka ballongen. Mm. Eller släppa ut all luft. Och, och det enda du hör är då det här lilla ja jag, jag tänker nu kanske mest på äh, äh, karaktären Bain. Ja. Och hur, den, hur den liksom, den, den, an, det anfallet slutar. Det, det var, det var ju som en sån... Det var ju bara onödigt. Att, <coughs> <coughs> precis. Fullständigt <coughs> onödigt. Ja, men det, är liksom, det är just det här att ingenting, liksom ingenting är normalt. Du, om det kommer någon att leverera post så är de Mm. Och man måste som gå djupare in i det. Och att till exempel, de sa för den här femte säsongen att liksom, de hade så lite tid Och Det var sista gången vi träffade de här karaktärerna. Och som de måste. Ibland hade de som för mycket handling. Och att de ville få dem att leva i de här ögonblicken. Och, så att, och det finns så många avsnitt där som är bara filler. Det är bara shit. Ja att igen, jag sa det är mycket mer uppenbart i fjärde säsongen men fan om inte bläddare i femte säsongen att de här fucking onödiga karaktärerna och den absoluta okrönta drottningen av dem alla, Barbara Keane holy <laughs> fucking shit vilken onödig karaktär och att det är just det där mm. att jag älskar i Richard men oj vitt om hon hade någonting att arbeta med att hela säsong fyra, hennes arke är liksom att nu är jag arg. nu är jag arg. nu ska jag nog ge på käften. Vem då? Ni vet ju. Hur ska du göra det? Att det? är riktigt så här att någon i det här med tänkte att nu ska vi göra en stark kvinna här som tänker no shit. Okej, okay, men hon är ja. så löjlig. Hon är så löjlig. Alltså alltid när det händer något så är Barbara Keane där de viftar runt med någon vapen och liksom skriker åt folk. Och alla liksom bara, oj nej, skjuter inte oss. Men hon är ingen. Hon har ingen power whatsoever. Skjut henne. Men det kan vi inte göra för hon har plattarmor och hon är barba Barbara hon måste ju vara liksom James Gordons fru slash mot slash hans barn. För det står det i Buttmund-grejen och du, du kommer inte här och talar illa om Buttmund. Alltså, men det är just det jag gör. hon är så karaktär. Och säsong fem, och, ja men guess what, hon dyker upp ibland och är arg och ska skjuta någonting. Ibland gör hon ja. det och sen gör hon inte. I princip hon bara står där och hotar folk och alla liksom att oj ja. Vi är ganska rädda, jag att det är nog bäst att vi gör som hon säger. Varför det? Varför det? Varför det? Varför det? Varför det? Varför det? Varför det? Varför det? Varför det? Varför det? Varför det? Att man antar väl att hon har kvar sina superställt ninjer någonstans. I något kärlek kan man säga att någon tjej är där står i hörnet diskret. Men oftast är det bara hon som står själv och kommer med paten eller liksom Ja, nu jag kommer för att skjuta dig. Och sen säger James Gordon, men i nu Okej då. Som, Oj vitt, hon mm. var onödig karaktär. Hon är riktigt bara så... Suger upp handlingen. Hon är som en handlingssvamp. Yeah. Och som, mm. Oh my sweet fuck. Oh, oh, ja. liksom. Hon är inte den enda karaktären som gör så här. Och sen så har du som här karaktärer som brukar vara jätteintressanta. så att Om vi talar liksom säsong ett och kanske lite säsong två. Jag skulle kunna säga... Hur jävla mycket av liksom The Penguin och like, Riddler som helst. Ja. Men sen liksom från säsongträ fram. de är ju fucking bara fanservice. Det enda de gör att de har smockvips för det som bara, det skulle inte vara roligt. Det skulle inte alla Buttman oh, fans tyckte det vara roligt om mm. The Penguin och The Riddler satt åt en glass och liksom, I don't know, ragga eller någonting. that is hilarious ja, ja det känns så de, att, ja. att pinguin och riddler blev något av en telenovela nej jag menar, det är inte ens så här att de försöker spela upp deras förhållande utan det kommer som en gång vara i varje avsnitt så är det som att oh my old friend och så försöker ja. de att inte knivhugga varandra men det är ju som mer som så att mm. det blir som en sådan 90-tals sitcom att liksom att han är en frågeställare och han är en pingvin. Och de måste bo tillsammans i en ubåt, kanske vem vet. Och ubåten far runt under vatten, men kanske i rymden också. Och ibland så kommer Barberkin på besök med kakor. De är The Riddler och The Penguin och de bor tillsammans. Oh no! Och de adopterar en 19-åring från Samoa. Om man som... Så... Uh, ska de göra någon stuff hey, minns ni när Penguin hade liksom handling och försökte gräsa yeah. sig i den undre världen och gjorde yeah. och liksom hade lite pondus och tog liksom lite politisk mm. makt där, Minst politiska maktspel hey, ja. det var ganska intressant, va, va, va, vad hände med det, aj han är, han är arg ibland och hotar folk med ett vapen <laughs> ja, ja det, det, det kan ju inte gå fel The Riddler, åtminstone när han liksom förlorade liksom sitt grepp, inte bara om sitt som förnuft och sin mentala stabilitet, utan också om kanske sina värderingar och hur hans fall yeah. och hans motsträvighet och hans som polära naturer blev en intressant, ett intressant narrativ. Um, vi tänkte mest att han skulle som vara här och vara liksom lite arg och kanske vara lite som så här sidekick till Penguin. Okej, okay, men yeah. ställer han och går, så Eller gör någonting där. Nä. Vi tänkte att han skulle hota folk med vapen någon gång. Men annars är han ganska sådär. där. du? Buddy med The Penguin. För de här kompisarna säger han. Ja, ah, okej. Okay. Nå, no, men. Uh, gee. Cool. Um, det är bra att vi får veta det. Och sen så har vi bara som så här Totalt bortslösade. Saker som till exempel Cameron Monaghan. Monahan, Monaghan? I don't know. Men att han som spelar Jeremiah Valeska. Eller båda Valeskorna. I guess. Vilken vi kul karaktär. Och att <coughs> Folk är lite till sig över uh, hans tolkning av uh, The Joker. Men det är ju inte Joker. Men det kan vara The Joker. Men det är ju inte Joker. Men det kan vara The Joker. Oh God. You people. I don't care. Men att han spelar ju jättebra. Karaktären var jätteintressant till den mm. karaktären också blev en fucking clown. Men han är ju redan en clown som jag. oh shut up, vitt. <laughs> så men vad det liksom uh, i säsong. Jag antar det var i säsong fyra. Så dog liksom den här räna tvillingen kommer den andra och sen börjar vi lägga liksom så här ja. elektronbatteri, bomber och så, så här. och sånt. Ja. Yeah. really. Är det här növendigt? Måste det vara en tvilling? Alltså, du, det är som så här att igen igår som jag var liksom 17 bäckar efter vatten. Det behövs liksom, ja. it, it's too much, Vitto. Ni kan ju som inte bara hitta på mm. shit. Men som, jamen, <laughs> jag tänkte att han skulle liksom bli vän med björn här. Så att... ja, då tycker man ju att det borde komma en person som säger Nä, nej, nej, gå sitt i hörnet. Bad, bad writer, bad. Men allting är ju som. Mm. Everything goes. Och i den här femte säsongen så so I guess så so ska han göra någonting. För han är ju så so, so sammanbunden med BUTMUNA, äh, jag menar, Bruce Wayne. Så att de sitter ju i princip ihop. För att annars skulle fansen ta leva av sig själva. Och mm. ja, då, men han gör väl någonting. Maybe. Inte vet jag vad. Och sen sitter han typ på ett mentalsjukhus som är typ 10 år och i knivhuggen. Ja. För att, you know, great cover. Vet vad som är en great ja. cover? Att sitta någonstans där folk inte ser dig och liksom gör stuff. Men... Mm. Ja, och, och jag tycker som den där alltså jag, jag tyckte att det, han, vad heter den här skådespelaren nu igen, alltså Cameron Monaghan. Ja. Så jag jag tycker i säsong ett där, där då, uh, Jerome Taleska mm. Mm. första gången är, är med jag tycker jag här det avsnittet för det spelades ju upp som ett, ett mordmysterium jo. och och, att... och, och, och, och, och sen tänkte jag liksom att okej, okay, men lämna det där för det för det är viktigt allt jag tänkte med att är det här som liksom Joker vad mm. vad det, det här liksom starten på. det men, men men sen det de måste, liksom klämma in, de måste vara, liksom, han, han måste bli mer och mer liksom, så här förvrängd och de måste ta in allt från det här uh, New 52, alltså den här, uh, vad ska vi säga, omstarten av det här alltså Batman mm. uh, världen och, och alla så här, Batman uh, storin eller alla störin inom säga, DC uh, universum och och, och, det, och det kändes som att komma att, att sluta med det där. Ja. För att ni har, ni har karaktärer som, som det anses att är, är så starkt sammankopplade med, med Batman. Inte med Bruce Wayne, vilket jo. de försöker göra här. Det är, de är ju så är ju så kåta på Bruce Wayne. Ja, men det är just det. det är inte områden. alls det minsta kåta på Bruce Wayne. Men Bruce Wayne är ändå det närmaste de har till Batman. Ja, no, ja. Så. Och för det är just det där. Finns det någon fucking superskurk i den här serien? Som inte är på en först namnbasis med Bruce Wayne. Nu när serien är slut. Mm. Och jag tror... Nej. Nej. Så det är ju jätte, jätte, jätte, jätte, jätte, jätte, jätte, jättelöjligt. Ja. Jag menar, för fuck's sake. Varför sätter du inte bara på dig en typ... Liksom Iron Man suit och flyga runt och löser brott som Bruce Wayne. Who are you kidding? Oj nej, vi kan ni känna igen den mest kända playboyen i världen med den här masken. Och det är ju kritik som är sannial Batman-shit, men liksom whatever. Men att det är liksom för mycket. Och att det känns som att liksom någon sa att okej, okay, att dumregel nu med den här serien, att du får inte vara Batman i den här serien. Och så var första frågan mm. som timen ställde, okej, okay, men får vi ha Bruce Wayne då? Ja, ni får ha Bruce Wayne, men han får inte ha Batman. Det är hela poängen. han får inte ha Batman, han säger om Gotham inte Precis. Batman. Säg efter mig, inte Batman, inte Batman. Okej, okay, bra. Men sen säger någon, okej, okay, men alltså, uh, alltså okej, okay, lyssna, har ni det? Okej, okay. mm. liter hash. Uh, alltså, Bruce Wayne är hey Bruce Wayne. Jo. Men Bruce Wayne blir Batman jo. Men Bruce Wayne är Batmanen jo. Men tänk komma alla skurkar I don't know, för, för någon orsak far till Bruce Wayne I alla fall, han fightar dem Ja men han är ju inte Batman Nej, nej, nej, men han blir ja men han är ju inte en, jo, jo men, men lyssna Okej, okay, lyssna Han blir Åh, ja ja okej alla fucking, mm. alla Superskurkar, alla Alla, alla har någon fucking plot med fucking Bruce Wayne. Och som alltså, oh Jesus Christ. Om han åtminstone bara ska kunna vara ett offer. nä, han står då på cheften och han har plats och han utlistar dem och han, alltså han gör allt utom att gå runt i en ledare direkt. Utom när han faktiskt går runt i lite ledare och smyger runt och slår folk åt. Men Hej, vem är den här killen som alltid dyker upp här? När det har hänt någonting och vi slår med på den här Och har antingen slagit ner dem eller hittat en nyckel. Eller bli blivit eller på det, det. Ah, jag tror det var Bruce Wayne. Um, mm -hmm. Ja, ifall du visste var ju som Gothams mest kända. Uh, liksom, uh, young bachelor to be. Och, ja. Ja, just det. ja, Bruce Wayne. Ja, Bruce Wayne. Ja, just det. Mm. Mm. Bruce Wayne är alltid där. Mm. Ja. Ja. Nomen. Mm. Ja. jag vet, jag vet och, och inte jag liksom, tänker... hur man ska hamra in den här spiken tillräckligt så kanske det räcker då. Men mm. ja, jag tror, att som jag vill det, ha en väldigt väldigt kort sammandrag. Det är ganska CP. <laughs> mm. ja, jag håller jag håller helt och håller med dig. Ja. Uh, så här uh, ska vi ska vi då fundera något mer på, på säga, den femte säsongen som sådan. Uh, ja, jag, eller, eller borde vi gå över till, till det här liksom sista avsnittet mera? Och, och kanske funderar på det. För att det var ju ändå, det här ena separata, fullständigt separata avsnittet från resten av storyn under säsong fem. Det no, alltså, som jag kanske är intresserad av att diskutera med säsong fem liksom att, för de hade ju att de har ju som, så mycket handlingar, de har ju svårt att få allting att gå ihop. Och man sa att okej. Okay, men till exempel The Trial of James Gordon. Vad vet du vad det är för point att Victor Sass kommer där och plötsligt bara skjuter Gordon? Jag för att Poison Ivy är arg. Jaha. Uh -huh. Okej. Okay. Um, vad vad hela den här Bane-grejen då? Ja, men Bane ja. var som en militär och sen var en jättearg och liksom nyss Algola. Aha, vart ledde den plotten då? Nej. No. Ja. Och vet du ja, vad, jag men, måste men... säga att det, det fanns ett ögonblick. Alltså den, den här femte säsongen. Jag, jag, ja. jag tror jag säger att av alla säsonger, jo den var förmodligen den mest dumma. Det, det måste jag ge den. En liten så här att den, den var nog bäst på vad sämst. <laughs> ja. Men det mm. fanns en sak i säsong 5. Och den här serien, inte bara i säsong 5, utan genom hela serien har nog haft många som sådär, what the fuck. Liksom, what the fuck är det mm. jag säger what the fucking fuck. Ja, det är så många gånger jag varit som att, oj vitt, liksom. Måste jag recensera? där kan jag bara få gå nu. Jag kan gissa vad som händer. De slåss en massa så kommer Gordon att fixa det. Ja, oh, oh, oh, well. Mm. You are a cookie. Men det fanns en sak i den här säsong 5 ja. som var nog riktigt så sådär att, alltså jag hoppas att någon liksom blir trippelt knivhuggen till döds. Att, minst du där i. Uh, vad är då näst sista, sista, I don't know, whatever the fuck, näst tredje sista, kanske. Um, när de höll på att jaga runt efter Nyssal, Ghoul och fucking översten som skulle som sku, sku stoppa bombningen av Gotham och så här. Ja. Men de mm, lyckas införskjuta sig i huvudet, spoiler, och sen så plötsligt så kommer det en massa attackhelikopter som liksom bombar Gotham. Ja till nästa avsnitt så är de där och alla flyktingar flyr in i liksom Gotham som, var. Så som att hej, minns ni i slutet av förra avsnittet när ni höll på att bomba Gotham vad mm. hände med det har ja. ni exakt bara 13 bomber eller what? Ja. minns ni det Jo, men jo, jo, men vi skulle ha sådana scener där nyssaggul säger saker och säger folk andra saker. Och så slås de och jagar lite och så får Ben kasta Alfred in i en lyxstolpe och sådana här saker. Och så är Barbara King gravid. Skoj! Men ni har på att bomba Gotham. Eller idén om att bomba Gotham. Ni börjar bomba Gotham. Jo, men vi tyckte det var en så häftig scen att sluta på. Gotham blir bombat och de dör alla och game over. Ja. Varför? Va, va, va, va, va, va, va, va, det är såna här saker som inte make någon fucking sens. Och det är mm. he, igen så är helt indikativt att det är bara som så här stil av en substans. Ja, alltså definitivt. Och, och får jag har de en? Okej, okay, för det första, Militärorder ja. 318. Och vitt du liksom, om ni har en order, en militär order för att bomba stan, lol, så mm. att så, liksom, så ordan är egentligen om vi fäller några bomber här och civila och sen så får vi iväg tills vidare. Ja. Att Men det var ju att bomba, bomba för dramatisk effekt uh, och, och sedan, sedan släppa in då, så att säga, fottrupperna. Jo, jo, men det är ju som att avsluta ett avsnitt med att liksom, och nu ska ja, vi, vi halshugga James Gordon och så slutar vi med att vi ser någon hacka ner en yxa så James Gordons huvud faller av. Och sen i nästa avsnitt så, liksom, så att James Gordon där med ett huvud och liksom, ett plåster på halsen. och liksom, att, no, Inte var det så farligt. No, men Alvarez, vad är det som händer med fucking Penguin här borta? De måste gå igenom på kästen. Ja. Det är så usselt plot. Att Det är som ja. så god damn awful. Som allting. Det är som så noll koherens. Ingenting som händer någonsin. Har någon kontext. Har några påföljder. Har... Alltså, det finns ingenting här som betyder någonting ja. whatsoever. Precis. Att... Mm. Det, det är så sant. Och, och jag tycker alltså att där om jag ska säga någonting som. Alltså det är många saker som störde mig. Men ja. ska jag ska nämna en sak som uh, jag som tittare och som ändå en relativt liksom, Batman-fan uh, som, som jag reagerar väldigt dåligt på. Så det var alltså mycket av designvalerna i den här speciellt den här femte säsongen. Ja. Uh, och och, och då, då tänker jag kanske speciellt på, på Bane. För det, var, för det var det en sån här, så här 90-tals ungdomsserievariant. Okay. Och, och det, det kändes alltså för mig. Jag vet att det här är, liksom, det är jätteliten, och det liksom är inte på något sätt insiktsfull sak att vara, vara frustrerad över. Men jag tyckte att det liksom så mycket av den design som jag, som jag tyckte den här serien hade och som var bra. I, i början av, av, av seriens av serien då gong så, att säga, gång. så tycker jag tycker att är helt och hållet tappa i, i, i den här säsongen att det, det var det var som och, och inte blev det bättre i det här när de skulle sen visa det här finalavsnittet där det var tio år senare mm. för det som liksom, var var tio år senare Jo Jim Gordon hade en mustasch som han raka bort. Men det här efter är ju två minuter. Men det här är någonting som folk har börjat göra, att som jag tänker nu, jag har <coughs> nyligen äh, kollat lite på den här Roots, äh, den här mm -hmm. den nya kunta kinter och där går det ju en massa ja. år så här, och det känns jo, som att, alltså, kan ni nu sett fan ett grått strå i hår eller ett streck under ögonen eller någonting, bara smaka säga att det här är ju mm. faktiskt gott motherfucking tid. Där karaktären är liksom att Hello guys, yeah, I don't know 50-60 nu, <laughs> roffelkoks Så det är som att du ser yeah. likadan ut som du gjorde i början av säsongen, när du var liksom mm. typ tonåring, så what the fuck ja, Men, men, men, men de, de åldras så väldigt bra de där viktiga människorna Ja, men att, det är som, man känner som ingen effekt av liksom tid eller exponering till exempel nu i säsong 5 om vi vill tala ren stil, att liksom att jag men ni har ingen mat och ni har typ inga rinnande vatten och så här Men alla kommer ändå med perfekt och hår och, och strukna kläder och liksom ja. så här och man, ser som, man ser som aldrig effekten av någonting. Och just när jag talar om liksom ja. den här bombningen av Gotham. Jag är ju där heller liksom nästa avsnitt som rasande för att inte Gotham var ruiner. Och den var slut och det står they all died. Ja. Uh, eller <laughs> kanske lite för då skulle jag äntligen säga yes jag vann en gång. Men att... Uh, bara liksom mm. hur effekten det ska haft på alla buttmunfans där ute ska gjort det värde men, att, men det som jag är arg är att det går alltid för långt det ska aldrig komma till i kärle där det ska falla i bomber det ska aldrig ha kommit i kärle där liksom två broar exploderar och sen bestämmer resten av Amerika att ja, nu är ni avklippta för alltid så att, det är för långt det är för onödigt och den här serien går alltid för långt och det är för att de tycker att det skulle inte vara häftigt nu att titta det är en handske som sprutar gift ur fingret. Blö. Att som det är så löjligt, mm. det är så tantigt. man är som. Ja. Och, och, och, äh, det, det är just det, är sån här plott man får. När mm. man har liksom riktigt riktigt unga människor som läkare. Att när, du liksom, när unga pojkar som liksom som typ lågstad pojkar läkar. Så behöver det vara liksom så mycket förklarande. Ja, men okej, men du är Batman och jag är Robin. Och nu är vi här och slåss mot Ninja. Fuck, fuck. Ja, nu ska ni nog få era vittu. Och så kastar man en sten in i en buske. Och liksom ta du där. Two-Face. Ah! <laughs> och i den kontexten så är det som att. Ja, ja. Det var bara roligt. Men här är, det som att, men ni är vuxna människor. Ni, ni har förmodligen gått i skolan och shit. Ni, ni arbetar inom tv så ni borde ha sett lite tv. Ni håller på med liksom ja. buttmun, buttmun så ni har säkert läs lite buttmun också. För ni har ju nog som ja. bråttom att sätta in alla obskyra historiens spår. Ursäkta. Och det är liksom Så hur kan det komma sån här shit? Jag menar ja <skratt> Okej, okay, efter säsong åtta av Game of Thrones så förvånar ingenting på TVM längre. Det ska väl lära kännas. Mm. Men, men jag är ändå som att, why you do this? Att, mm. Finns det som, har ni ingen återhållsamhet, kan ni som inte härska er alls? Yeah. Eller liksom är det någon sån här att, åh, oh, vi måste vara som extreme. Att vi, vi kanske inte har liksom som gör någonting så här. Att, ja, men jag kan försöka förgifta vattnet eller någonting Utan, nej, nej, jag ska förgifta vattnet med liksom uranium och, och, och, och om någon sätter på kranen så då fucking exploderar hela Gotham och, och, och, och, och, och, och sen när Gotham exploderar så då är alla fyllda av, av rymdsteroider och då blir det liksom, det går för långt, det går alltid för långt mm. Som, keep it simple stupid, ja, det, är jätte, det är jättebra valspråk och det här stilistiska i den här serien så, bara för att säga en sak som störde mig, att um, jag bryr mig ofta inte sånt. För att om, om, om handlingen är skit, om karaktärsutvecklingen är icke-befintlig, om dialogen är skriven av liksom fulla liksom femåringar så då är det yeah, ja, whatever. Vi får säga whatever, yeah. om någon kommer att säga att ja, men det där är exakt som den där rutan där i den där Batman-häften från 1994. Alltså, I don't give a flying fuck. Ja. Yeah. Liksom fucking, ta satans autism Batman-häfte och gå vitt och häng dig. I don't care. Liksom you nerds have too much free time, satan. Och jag, vet, jag är den största nörden av alla käll, men jag bara säger att liksom, det finns en hårfin skillnad med att uppskatta någonting och vara fanatisk. Stop ja. it! Allting är inte arsjum. Awesome. Bara därför att det hör till exakt det du gillar. Och att mm. vitt, jag är så fucking triggad. är glömmer vad jag skulle säga. Vad vitt, då höll jag på sig. hade en point. Äh, det var en sån här stil, stilistisk sak som du... Jo, uh, men det var en, du, en stilistisk... Jo. Det var en sak som hoppade ut där till mig Till exempel i det här absolut sista avsnittet Där vi är tio år senare Pff. Ja, precis uh, Så det var många saker där som var bara Lite som sådär off Det första är att, aha, som du sa Att ingen visar någon sorts yttre form på åldrande Eller någonting Nej, alltså med, möjligen så hade Gordon en lite gråare ton På håret Och, och bollocks skägg var lite gråare Men ja. nu men, men utvärde jag pengarna, det blev ju fet och men det är just där det var pingwins var fett. Alltså jag har sett liksom dålig design. Mm. Mm. Mm. Uh, ja. men att liksom, det såg ju precis precis hur hon rullade ihop en kudde och satt mitt på magen ja. på honom. Ja. Det såg så otroligt billigt och dåligt ut. Ja. Och att det fanns som sagt det fanns flera andra där men det var just den som är som jag reagerar på för jag hade dessutom hört att liksom när kärnan lite att de, de vill inte liksom ha någon sådan fätsut eller liksom de vill inte göra det som så här. Så, men det här är den sämsta han <håh> är nu grejen som jag någonsin har sett. Ja. Ja. What, ja ja so de definitivt. What what what you guys up to? Now? <laughs> Mm. Ja, det var så dåligt alltså, att jag, jag reagerar mm. på det Jag måste riktigt nästan gnugga What? Really ja. what? Ja. Really? Ja, och, och jag, jag tycker att det, det, det Föll så utanför Den porträttering som den här Karaktären har haft tidigare mm. för, det, för det här var ju ändå en, en som Som Brydde sig om Utseende Mm och, och, och nu var det plötsligt som liksom, allt var glömt. Plötsligt där. Uh, och det, alltså det, det, det kändes som att de, de försökte svänga allting upp med, med, med liksom 120 procent. Plötsligt att ah, men titta, nu ska det vara så här mycket mer som det här liksom Golden Age-tidningarna. Uh, sure. Ja, men det sista avsnittet Kennessy Barasman men hur kan vi sätta in så många referenser vi bara kan Jo, alltså, pre precis, och det här sista avsnittet det var som en det var, det var som en det var som så alltså, det, det var så spretigt. Och, och det det kändes att hela den där liksom i den, så, den den kom som från ingenstans. Den den, hade, den kändes som att det var en story som hörde Hemma någonstans under de tidigare säsongerna, alltså rent jag vänta liksom säsong 1-2. Mm. E egentligen. Och, och, och sen jag sagt det där: jag, jag, jag vet inte vad jag hade väntat mig av ett avsnitt som jag redan tidigare visste att men det här kommer att vara tio år senare. Men inte vad det är här jag väntar mig. Nej. Jag, jag, jag, jag, skulle, jag skulle helt, helt bra kunna sitta de, de flesta av de här karaktärerna nog. Men, men att de, de fast skulle ha haft en sån här liksom, no, men det här är vad som händer i för tio år senare mm. och, så, och så är det så där liksom att sån här i varje karaktärs liksom, scenario så ser man den här reaktionen på att nu är det någonting som inte stämmer här mm. vad är den där faktorn som inte stämmer no, jo, att Batman yeah. finns där någonstans <laughs> Sure. Men men inte inte det här. Mm, nej, inte men, det här. Nej, men det var det är liksom lite som Game of Thrones att äh, jag tyckte ju att den här sista den här sista avsnittet. Om jag ska ja. säga helt stilistiskt på den minus typ pingvinen så, ja, okay. så så var det som att wow det var liksom nästan som de hade fått tillbaka lite av den här gamla magin. Från första och andra säsongen. Ja, det var det, var, det var det jag menade. Att den här hörde hemma liksom i en tidigare del av jo. den här serien. Jo, men liksom, man var nästan på vippen att liksom känna att ah, maybe I could watch this. Uh, men sen menade ah, jag att det är, det är fortfarande ganska hårshit. Uh, <laughs> men det märker ändå med sens än allt annat. Som man har sett tidigare. Ja, uh. Så där så one på den ju Game of Thrones lite i alla fall. Att det är ju inte liksom helt så här. liksom yeah. flaming garbage. <laughs> mm. Men inte räcker det ju riktigt till. Inte? Att, liksom, Nej, jag menar, ne, det, det gör liksom, det ju inte. Riddler och, och Penguin så gjorde de i princip fuck all det här avsnittet. Ja, alltså, det, det, var, det, var ju mera, det var ju comic relief i det här ja, skede. Men de men, har ju varit comic relief som senare så träsa oh. sångarna. Typ. No, de, de har ju det. Det hade väl de en att... seriös plot sist. Penguin hade väl lite i säsong, ja. kanske. Så, ja, äh... jo, jo, men alltså, efter det så föll, föll nog båda. Alltså, jag, jag tycker att alltså, både Penguin och äh, Riddler hade mm. ju i förhållandevis mörka starter. Jo, men det är just det där liksom deras. Det här som det känns som att den här karaktärsark var egentligen ganska mörkt och det fanns mycket att utveckla där. Jo, Men sen har det en av två saker. Sen så antingen blev serien stor och sen så sa någon liksom i det här produktionsteamet att nej, vi ska göra service nu. Eller mm. av någon anledning så sparkade de liksom det här original writing-teamet för att de använde för mycket ord och det klarar inte folk av. Och sen anställde de igen liksom min kusin Steffen och han fick skriva allting. <laughs> och, och han var riktigt gott på den där tänk om som typ Oswald Cobblepot och, och liksom uh, Edward Nigma så ärligen en är buddy buddy som gör skojiga saker tillsammans. Uh. the odd couple, but not in a gay way. <laughs> uh, uh. Skojigt. Mm. och jag menar hela den här liksom Valeska och staffat och de har ju varit väldigt Månen har påpekat det är ju inte det debut nu när det var Joker. Men det kan vara en möjlighet. Som alltså. Det är jag. Mm, yeah. liksom, ni har, har pushat det så hårt, in bara den här säsongen utan innan. Stilistiskt att ni gör allt för att liksom, inte liksom, skriva med eldskrift. It's the Joker, hello! Men yeah. det är just det där, jag är otroligt obrydd i det. Det enda som jag där i är liksom uh, den här Monahans uh, Monahands skådespelar äh, prestationer där. Ja, vilket var, vilket ja, mm. och, det, och det här är ju kanske en av de största problemen jag har med den här serien, sammanhanget med Game of Thrones. Så att du har jättebra skådespelare här. Du har ju i princip en ensemble och cast. Och ja. jag klagar mycket på James Gordon-karaktär, men Ben McKenzie gör ett jättebra jobb. Kan man jo, gilla jo, också, jag, har, jag har ingenting emot som liksom hans, hans porträttering. Där. Det, är ju, det är ju vad den där karaktären får göra som stör mig. Ja, men nej, just det. Alltså, de har ju fan ingenting att arbeta med. Och tänk nu liksom, mm. satan på liksom, Alfred Pennyworth. Yeah. Oj vitt då liksom, vad han har som noll att arbeta med. Jag antar att det är som liksom med alla Alfred att i något sure, det ska de vara väldigt emotionella. Liksom såhär Michael Caine har jag hört. Ja. <laughs> Master bruiser. Men yeah. Jesus fuck. Jag minns ju tidigare säsonger där han faktiskt hade någon drivkraft och gjorde någonting ibland. utan att liksom mm. bli någon sån där fucking punch och. Det är ju som liksom alltid yeah. att aha, nu, blev, nu hamnar mm. Alfred på sjukhus igen. Oh, no. jo alltså ja alltså, han den den mannen <går> i den här serien det är nog få andra som har fått så mycket stryk ja. som som Alfred Pennyworth men, men men men där måste jag också säga att jag jag, jag kunde helt se att liksom Alfred Pennyworth skulle ha varit mer inblandad i i säsong ett som varandes då så att säga det här då vårdnadshavare vet du vad vet du vad jag vet du vad jag tycker no? Du de som ska leka mycket med sens. Berätta. No, du vet Bruce Wayne var ju ett barn när hans föräldrar ja. blev mördade. Ja. Så han skulle kunna fortsätta du vet, vara ett barn. Men vet du, någon som faktiskt var vuxen och hade träning och utbildning till att göra sånt här så, så skulle kunna vara Alfred Pennyworth kanske. Han ska ha gått och undersökt morden närmare. Ja, ja, precis eftersom polisen verkar ha sina ha händerna fulla med med diverse annan grej andra grejer. Mm. Som att bli mördade. Um, jo. Ja precis. Ja. De är nog sannoliken de mest underbetalda personerna men, ja. i gatan. Men de är igen fast på något vis. Att det är just det där som jag tänkte när den här serien började. Vad trevligt att de gör den här serien. Och de behöver bli fast i den här satans Batman bullshitten. Ja. Uh, men det tog ju som en säsong. Och så ah well here we go. Att mm. de är ju helt Exakt. fast i det. Alltså att ja, men det måste ju vara Master Bruce som löser brott och liksom shit. För han är ju Batman. Men han är ju inte Batman! Och att mm. liksom och det måste vara så här med Catwoman och liksom, det måste vara så här med Penguin och det måste vara så här med... Ruh, ruh, ruh, ruh, ruh. Alltså men varför det? Mm. Och så det de han liksom gjort ens en liten strävan till att utmåla Gotham City som någonting annat, liksom sort of The Pulpiest Pulp Place on Pulp Earth så skulle det kunna hända att vi skulle kanske ha fått någonting som ska ha haft lite mer substans. Att, ja. Det känns som att karaktärer som, säg, Lucius Fox, så du kan bara upp väldigt specifika saker och bara så ofta, vi glömmer bort det. Som att, hej, minns ni den här? Ah, just det, Lucius Fox. <laughs> han bygger saker och shit. Ja, ja, och har han byggt en sak här. Så de kan använda den. Så den har byggt den. Mm. Ja, Okej. Okay. Bra. Då kan vi gå vidare. Ah, här behöver vi liksom någon som hjälper badguysen. Och liksom fixar dem så de inte dör. Och kanske modifierar dem lite. Hej, var, var är Hugo Strange? Hugo Strange? Yes. Och, ja. Mm. ja, alltså alltså, alltså Hugo Strange, alltså den, den som karaktär här, så mm. yeah. var han vinnnälligt större fast jag tycker att igen, va, nu kommer jag inte jag vad, vad den skådespelaren heter. Ja, ja precis. Tack. Så jag tycker att han han också, jag illa gillar helt hållet hans porträttering. Han, han han han var han var så här, han var så pass lite överdriven. Ja. Mm. Tycker no, jag alltså, för den här karaktären? Jo, men alltså han är väldigt var... teatralisk. Jo, uh, jo. jo! alltså, nej, alltså inte, inte har jag någonting mot B.D. Wong liksom, som skådespelare eller hans prestation som uh, Doctor Strange här. Yeah. Nej, mm. Alla heter Doctor Strange du kan inte ha hanosta ja. Strange för inte Doctor. Men Hugo Stranger, Strange då så in marvel för att mm. hur uh, men, men igen liksom han de, de bara så här med Vold jag skära in honom i plats för att liksom oh, man, vi behöver en galen doktor som bygger och, och, och, men, Det finns ju ja, bara så Hugo, så strange, så. Att, är Hugo Strange, att här Hugo Strange. Men på andra sidan då, liksom, om vi ser på The good guy sidan då. Ja. Så att, ja men, här så har vi någon som är skadad nu då. Oj nej, var det Marina Bakari, vi behöver liksom Lee Tompkins nu som fixar någon. Mm. För hon bryr sig om folk och hon är en stark kvinna och some kind of bullshit. Utom när hon är crazy och typ lite kanske smygdöda folk. Och minns ni när det hände? Ja. Ja, ja, vi jag försöker minst. inte det, tänka på det. Det var nog coolt ja han var coolt när hon har Ridley knivhögg varandra. Åh. Tänker mm. vi som äh, gör någonting annat. nej om de säger varandra så, så kämpar de snabbt om det. Sådär. Åh gud. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja, men substans. Det är det som den här serien för till bordet. På tal om substans. Äh, mm -hmm. ja Försöka att inte torrsby, men det, som... ja, det enda som jag kan säga nu är att jag är bara glad att den här sären över. Riktigt glad. Ja, ja för jag, jag, jag, tyvärr så, så skulle jag nog inte, inte vänta med glädje på vad som skulle komma till nästa. Säger att den skulle fortsätta ännu med, med följande säsong. Men de ska ju tydligen ja, det... göra en... Så är det om Alfred som heter Pennyworth Alltså du, du kämpar inte just nu Tyvärr inte Men det ska inte vara liksom Nej ja, också... men det ska inte vara Sean Pertwee Utan det, det är med en annan kille Men om de ska göra de unga Alfred Slår folk uh... I guess Det kommer ju bara att Fungera med att göra den där karaktären tråkig Ja No, nej, det, det, det, det inte det, det du vill ha nej jag, jag vill inte för det, det finns en... nej du vill alltså, inte det, generisk jag, shit ja det är ju helst inte men, men, men du vet, du vet jag, jag är ju ändå min vad ska vi säga, min viljestyrka är ju icke existerande så jag kommer ju säkert att böja mig för, för, för Hype Train och mm. Och, och titta, titta på den där serien. Nå du. Du har ju nog böjt dig för mindre. Uh. Oh snap. Jo jag vet. Jo. No, men, men det som är bra med den här. Den är ju producerad av Bruno Heller. Uh, så att det finns ju en mm. risk. Men å andra sidan. Han producerar ju också Gotham. Så. Ja. Men det men jag, jag liksom Om det är fristående serie. Liksom Alfred Pennyworth uh, Så so, Den kan ju faktiskt Fungera Det beror ju på hur hårt de försöker och De måste ta in den sig till Gotham Eller någon skit uh, Eller hur mm. snabbt de måste få in Master Bruce i den Förmodligen klarar ja, de sig första minuten Utan Master Bruce är det väl ett mirakel Du blir ju nervös I Min mean, buttmun finns nära <laughs> just Men alltså just men alltså jag, jag, svär, jag svär att jag ser framför mig att kommer att göra det som så att du, du har i princip liksom Alfred liggandes på sin dödsbed. Mm. Och så har han då en, en meningsfull diskussion med, med Bruce Wayne uh, där han berättar om alla hemligheter. Eller, eller, jag berättar alla de hemligheter som han har burit, burit på sig gällande hans liv före han, han kom till. Skulle det skulle vara det effektivaste sättet att få in Bruce Wayne i den. Alltså det är precis, jag, jag ser helt för mig att det är just det där de kommer att göra. Ja, no, men du behöver bara vänta till den 28 juli. Så. Ah. Vi på jag vill in. Nej, vem vill? Men, men ja. Ja, no, men kanske vi slipper ha Haha, lol. <laughs> men du... Mm. ja men varför recenserar de då inte tycker om det for money <snar> ja ja, uh, nej men, ja. Men, du, det, det finns många saker jag skulle vilja recensera men man måste recensera jag menar om man fick välja själv så då <laughs> men, noja, men man måste ju vara professionell och recensera allt så inte mm. kan man ju bara välja Exakt. men som sagt att det är nog ett riktigt riktigt shit år eller kanske en shit tid för TV Lagat. Det ändå känns det som mm. de absolut mest överbetalda människorna i Hollywood är just de här maskimenterna för att förfar. Ja. Oh. Och man blir som liksom så frustrerad ändå för att de har som de har en riktigt ansamlingar med riktigt bra skådespelare mm. och fler av de mm. karaktärerna varav flera ja. har mycket kvar att bygga på. Som de aldrig ens tänkt på alla rörd. Men istället mm. så får vi den här. Satans fanservicen. Och man att, varför gör ni det här? Varför liksom tar ni livet av alla bra serier? Ja. Och vad är den här man liksom Man börjar liksom minska nära avsnittsmängden till ingenting. Och sen så, vi ja. har så mycket att görs, vi har inte I don't know, någon handling eller koherens överhuvudtaget. Men satan gör inte alls då. Alltså en riktigt liksom Game of Thrones hosta försynt i hörnet. Liksom, fuck you. Att det är just det där att jag känner mig lurad på samma sätt av den här serien som jag känner mig av Game of Thrones. Därför att Den här serien hade ändå um, en viss mängd camp att när du har en sån serie så måste du förstå att den här serien kan bli tagen 100% på allvar. Allting måste inte make sens hela tiden. Men när det kommer till det här, så är det att ingenting make sens. och det känns som att plötsligt så har vi bara teleporterat en jättecool scene och något coolt händer och karaktärerna står och är coola med coola saker som händer. Så det blir som att det är ju som, som shit. Det är inte det utmanar ja. inte enda folk att tänka på någonting, alltså det, det är bara det är bara liksom stil med substans och det är onödigt och dumt och säpe och det gör att ingen minns de här särorna typ ens ett år efter de har slutat och så ser det på så här klassiska säror, jag, tar, jag brukar alltid ta Buffy och Angel som ett jättebra exempel men tänk än idag vad folk tittar på dem och refererar dem och hålla på med dem ja. mm. eller liksom original Star Trek eller The Wire eller Sopranos ja. eller shit. Och det är just därför att ja. de hade en historia att berätta. Och när de stött på problem som hindrar dem från att berätta den historien de berättade Så då tog de en kreativ paus eller fundera tills de hittade en kompromiss. Så att de kunde fortsätta i en stil som överensstämde med tittarnas förväntningar. Mm. Men här är det som det är som sa... Det är som sa... I don't give a fuck. Känns det känns som överhäl alltihop. Och det känns som att de behandlar dig som vad? Men vi vet ju att du tycker jättemycket om Batman. Och du sväljer allt som vi står i mun på dig. Så man det en liten slyn och då, glop, glop, glop. Och så att, Nå, nej, jag vägrar. Fuck you mm. Ja, någonting sånt kanske. Ja, jag tycker det var. Det var det var ganska bra sagt. <laughs> ja, Jag tycker det, ja. Väldigt uttömmande, ja. Ja, mm. ja ja men det, det, mina damer och herrar, var Gotham. Mm. Det var en upplevelse, kan man väl säga. Det är ett sätt att uttrycka det, antar jag. Ja. Jo, men säsong fem, Harder Shinka, och svaret är väl att... Men de mm. hade, för det var nog jävla mycket ham i hela serien. Get it? Ja, ha, Ja. Ja, med ett kämt. Ja, precis. Ja, ja det, var. det var det bästa av kämt. Ja, men var vi nära på nu? 0.65 lyssnare kanske? Jag tror det. Ja, men... Det är stadigt. 0 0,65 Finns det bra ord för att beskriva en person som inte är riktigt fullständig inte riktigt hel jag hoppas vi bringar hem mycket njutning men ja. ja. vad ska man kalla någonting som inte alls fullständigt och vars delar inte riktigt hör samman på ett tillfredsställande sätt Gotham tv serien <laughs> bitch första klass humor men den är inte bra, den är inte tillräcklig vad du var för no. för det fanns ju inte Batman i den vi kan ju inte ha bra tv om inte Batman finns där oh god ja men ni får se Batman så gå och titta på den då gå Och titta. ni får se Batman han ser precis ut som fucking Christopher Nolans Batman Ja. det gör han passar så inte in Nä. tack ja, men. Alla förväntningar infriedes Man fick se Batman i slutet ja. Och då kom jag Nikolaj Åh, oh, oj vad det var skönt Kom 50 gånger och alla var dubbelorgasm Aha. Men ditt stackars keyboard Och när jag kom så skräk jag. I am the dark knight ah. Ah. Ah. Ah. Spoiler och spoiler var ni